Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er fredag den 20. januar, og denne morgen starter vi hos Ørsted, som er kommet med foreløbige regnskabstal. Så skal det handle om Netflix, som skyder mod himlen i det amerikanske eftermarked. Vi skal også høre om en kapitalfond, der fortsætter dets opkøb i F.L. Smith. Og så slutter vi af med at høre fra næstformanden i den amerikanske centralbank, som mener, at den stramme pengepolitik vil fortsætte lidt endnu. Du lytter til U-Investor Morgenheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Torsdag aften kom der nye, friske, forløbige regnskabstal fra Ørsted. Det danske energiselskab forventer et EBITDA-driftsoverskud på 21,1 milliarder kroner for 2022. Det ligger inden for det spænd, som Ørsted tidligere har meldt ud. Det er en stigning på 5,3 milliarder sammenlignet med 2021. Ørsted fik med egne ord gavn af selskabets alsidige portefølje og opnåede markant højere indtjening på landvind og solenergiforretningen samt selskabets kraftvarmeværker og, og gasaktiviteter end forventet i begyndelsen af året. Ørsteds indtjening i offshore faldt omvendt. vendt. Ørsted venter i det nye år et driftsoverskud på mellem 20 og 23 milliarder kroner. Netflix aktien blev sendt i værd af investorerne i eftermarkedet. Den amerikanske streaming-mastodont er kommet med friske regnskabstal, der bliver belønnet med en stigning på mere end 7 procent. Netflix formåede at få 7,66 millioner nye abonn abonnenter i de sidste tre måneder af 2022. Forventningen på Wall Street var ellers, at Netflix kun kunne få 4,5 millioner nye abonnenter. Det vækker desuden opsigt, at Netflix forventer, at det kan forbedre dets marginer og frie pengestrømme i 2023. Omsætningen på 7,85 milliarder dollar var som forventet blandt analytikerne, oplyser Bloomberg News. Jeg kan derudover oplyse, at Netflix topchef Reed Hastings valgte at træde tilbage i forbindelse med regnskabet. Kapitalfonden altså fortsætter med at købe op i F.L. Smith. Torsdag formiddag kom det frem, at kapitalfonden Alter havde øget deres ejerandel i F.L. Schmidt til 7,2 procent, men det var ikke nok for den svenske kapitalfond. Torsdag aften kom meddelelsen om, at Alter har øget sin ejerandel yderligere, så kapitalfonden nu ejer over 10 procent af den danske ingeniørkoncern. Dermed er der udsigt til, at Schmidt for tredje dag i strejke kan komme i fokus, når der åbnes op for den danske børshandel kl. 9. Federal Reserve er nødt til at fastholde sin nuværende stramme pengepolitik i noget tid, hvis inflationen skal ned på centralbankens ønskede niveau på 2%. Sådan lyder vurderingen fra den amerikanske centralbanks næstformand, Lael Bernard, ifølge MarketWire. Hun siger, selv med de seneste indgreb er inflationen høj, og pengepolitikken er nødt til at være tilstrækkeligt restriktiv i noget tid for at sikre, at inflationen vender tilbage til 2%, siger Lail Bernard til et arrangement ved University of Chicago ifølge Bloomberg News. Lail Bernard undlod at kommentere størrelsen på Federal Reserve's næste renteløft ved Centralbankens rentemøde, der afsluttes 1. februar. Markedet venter dog ifølge Bloomberg News, at den amerikanske centralbank vil nøjes med at løfte sin rente med 25 basispoint, efter den senest løftede med 50 basispoint. Ja, det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag. Husk at abonnere på morgennyhederne, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan, som altid møde, du kan som altid følge nyhederne inde på joinvestor.dk i løbet af dagen, og så skal du også lytte med på millionærklubben, som vanlig sender kl. 9.06. Og tusind tak, fordi du lyttede med.